Наймайте людей, коли вже вибилися із сил. Не наймайте для задоволення. Робіть це, аби позбутися головного болю. Завжди запитуйте себе, що трапиться, якщо ми нікого не наймемо. Чи справді ця додаткова робота, яка нас так обтяжує, така необхідна? Чи не могли б ми вирішити цю проблему за допомогою якоїсь додаткової програми чи відмови від усталеної практики? І що трапиться, якщо ми взагалі припинимо це робити? Так само, якщо від вас іде працівник, не поспішайте замінювати його іншим. Подивіться, як довго ви зможете давати собі раду без цього працівника і цієї посади. Може виявитися і часто виявляється, що насправді вам і не треба так багато людей, як ви гадали. Слушний час для найму настає, коли протягом тривалого часу ви маєте обсяги роботи, з якими не можете впоратися власними силами. Ви помічаєте, що потропає якість роботи. Відчуваєте що остаточно вибулися сил. Саме в цей момент і не раніше час наймати нового працівника.